Teď bychom vám měli představit nejnebezpečnějšího muže světa. Za celý svůj život neublížil jedinému živému tvoru. Několik jich pitval, to je pravda, ale vždycky, až když byli mrtví, a žasl nad tím, jak mohlo být vyrobeno něco tak dokonale fungujícího, zvláště vezmeme-li v potaz, že to vytvořil amatér. Několik let neopustil větší vzdušnou místnost, ale tomu nevadilo, protože se stejně většinu času pohyboval jen uvnitř své vlastní hlavy. Existují totiž jistí lidé, kteří se dají jen velmi obtížně uvěznit. Byl pevně přesvědčený, že hodina fyzického cvičení denně je naprosto nezbytná pro všeobecné zdraví, chuť k jídlu a pravidelnou peristaltiku střev a žaludku, a proto právě seděl na stroji, který sám vymyslel. Zařízení se skládalo ze sedla a páru šlapadel, která prostřednictvím řetězu otáčela velkým kolem. Kolo bylo nad zemí, protože celé zařízení bylo vzadu podepřeno kovovým stojanem. Další volně zavěšené kovové kolo bylo umístěno před sedlem a dalo se s ním otáčet s pomocí jakýchsi dvou rukojetí. Kolo a ruku je ti tam přidal, jednak aby měl na čem celé zařízení dopravit ke stěně, když docvičil, a jednak protože druhé kolo dodávalo celé té věcičce příjemnou symetrii. Nazýval to pedálo, točný kolo, stroj s druhým kolem. Lord Vetinary také pracoval. Obvykle býval v oválné kanceláři nebo seděl na obyčejné dřevěné židli u paty palácového schodiště. Na vrcholku schodiště byl bohatě zdobený trůn pokrytý prachem. Byl to královský trůn k morporku a byl pochopitelně ze zlata. Patrici je nikdy ani nenapadlo, že by se na něj mohl sednout. Jenže dnes byl překrásný den a tak pracoval v zahradě. Návštěvníci a byli většinou velmi překvapeni, když zjistili, že k Patriciově paláci patří velmi zajímavé zahrady. Patrici nebyl zahradnický typ. Někteří z jeho předchůdců však ano, a Lord Vetinary nikdy neničil ani neměnil nic, pokud k tomu neměl vážný důvod. Staral se o malou zoologickou zahradu, staj závodních koní a pochopil i to, že zahrady jsou velmi zajímavé z hlediska historického. Zahrady založil a vybudoval Johnson zvaný Zatracený hlupec. Někteří z tvůrců velkých a proslulých zahrad vstoupili do historie a vešli do vědomí lidí díky svým nádherným přírodním parkům a zahradám. Jejich výtvory byly navrženy s téměř božskou dokonalostí a prozíravostí a využívali samou krajinu, kterou pouze dotvářeli, ale neměnili. Nikdo z oněch tvůrců nevytvářel nová jezera, nepřesouval pahorky a nekácel lesy, aby tak umožnili budoucím generacím obdivovat jemnou krásu divoké přírody přetvořené člověkem. Byly mezi nimi například Brown schopný, Novák ostrovtipný, Devere intuitivní. V Ankmorporku to byl Johnson zvaný Zatracený hlupec. Zatracený hlupec Johnson říkající, teď to možná vypadá trochu zmateně, ale počkejte, až to uvidíte za pětset let. Zatracený hlupec Johnson říkající, koukejte, ty plány vážně nebyly vzhůru nohama, když jsem je kreslil, Zatracený hlupec Johnson, který nechal navést před Kvinovský palác 2000 tun zeminy a vybudovat z nich umělý pahorek, protože zešílel bych, kdybych se musel v jednom kuse dívat na ty stromy a hory za nimi, vy snad ne? Palácové pozemky v Angmorporku se považovaly za něco, co bylo vrcholem jeho kariéry. Tak například tam bylo umělé pstruhové jezírko dlouhé 150 metrů, a právě v důsledku jedné z těch chyb, kterými byl zatracený hlupec Johnson proslulý, jen 3 centimetry široké. Bylo domovem jediného pstruha, který se měl celkem dobře, pokud se ovšem nepokoušel otočit. Byla tam ozdobná fontána, která po spuštění sice nestříkala, za to nejprve pět minut velmi výhružně bručila a pak vystřelila malého kamenného andělíčka do výše 300 metrů. Zahrada byla ohraničena ochranným příkopem. Je to zahradnický trik, kdy s pomocí takového příkopu zabráníte tomu, aby se vám po vašich pozemcích potulovaly krávy a neesteticky vyhlížející chudí lidé ani ničili vám trávník a přitom vás ve výhledu do krajiny neomezuje žádný hloupý plot. Jenže na základě práce nesmlouvavé tušky zatraceného hlubce byl nakonec onen příkop vykopán do hloubky 15 metrů a zmizeli v něm už tři zahradníci. Za to bludiště bylo tak malé, že se lidé ztráceli při tom, když ho hledali. Patrici však ty zahrady miloval jistým tichým a spokojeným způsobem. Měl určité představy o mentalitě většiny lidstva a oni zahrady mu dávali plně za pravdu. Na trávníku kolem židla byly hromady listin. Kolem neustále pobíhali úředníci, některé papíry odnášeli, jiné zase přinášeli. Úředníci se neustále měnili. Do paláce proudily informace z mnoha míst a mnoha různých zdrojů, ale tady bylo jediné místo, kde se všechny soustředěvaly, stejně jako se chvění jednotlivých vláken přináší do středu pavučiny. Hodně vládců, dobrých, špatných a dost často i mrtvých většinou vědělo, co se v jejich říši událo v posledních dnech. Bylo jen málo těch, kterým se s vynaložením všech sil podařilo zjistit, co se tam odehrává teď. Lord veterinary považoval jedny i druhé za lidi, kteří postrádají ambice. Prosím, doktore Kruxminore, řekl, aniž zvedl hlavu od práce. Jak to je? ten chlap dělá, pomyslel si Kruksminor. Jsem si naprosto jistý, že jsem neudělal nejmenší hluk. Ach, Haveloku, začal. Chtěl jste mi něco říci, doktore? To všechno bylo nastraženo. Jistě. A bez pochyby velmi důkladně pátráte, popachateli. Výborně. Přeji vám hezký den. Patrici za celou tu dobu nezvedl hlavu od papíru před sebou. Ani se neunavoval zeptat se, o co jde. On to totiž zatraceně ví, pomyslel si Kruxminor. Jak je možné, že tomu člověku nikdo nedokáže říct něco, co by ještě nevěděl? Lord veterinary odložil jakousi listinu na jednu z hromádek a zvedl další. Vy jste tady ještě, doktore? Chtěl bych vás ujistit, můj pane, že... Věřím, že byste chtěl. Věřím dokonce, že i můžete... Je tady ale jedna věc, která by mě zajímala. Pane, proč jste tu věc chovali v Cachovním muzeu a tak jste umožnili, aby došlo ke krádeži? Měl jsem pocit, že byla dávno zničena. Jsem si téměř jistý, že jsem k tomu dokonce vydal příkaz. Vrah tajně doufali, že na tuto otázku nedojde. Jenže Patrici v téhle hře patřil k nejlepším. E, my tedy můj předchůdce si myslel, že by nám mohla sloužit současně jako varování, výstavní exponát a jistý příklad. Patrici najednou zvedl hlavu a přátelsky se na něj usmál. Skvělé! Já například jsem vždycky velmi věřil, že není nad dobrý názorný příklad. Proto jsem si naprosto jistý, že celou situaci vyřešíte rychle a co nejtišeji. <laughs> Jistě můj pane, ale začalo poledne. Poledne v Ank Morporku nějakou chvíli trvá, protože po všeobecné dohodě ho odbíjí 12. hodin. První začaly odbíjet hodiny na budově cechu učitelů jako výsledek společné modlitby všech členů cechu. Pak uvedli do chodu svůj obrovský gong vodní hodiny v budově chrámu Malých bohů. Černý zvon v chrámu Osuru vydá jen jediný překvapivě silný a čistý tón. Ale než začne měřit čas stříbrná rolničko hra poháněná šlapadly, která je v kopoli věže cechu šašků a kašparů, budou už vyzvánit, hlučet, zvonit a cinkat všechny ostatní zvony na budovách ostatních cechů. Nebude možno je rozeznat u sebe snad s jedinou výjimkou, hlasu němého a kouzelného zvonu jménem Černý Tom. Ten vysí ve zvonici neviditelné univerzity a jeho dvanáct přesně odměřených tich nakrátko přehluší zvony ostatní. A nakonec, o několik úderů za ostatními, se držel zvon cechu vrahů, který vždycky končil poslední. Vedle Patricie dvakrát udeřili překrásné sluneční hodiny a převrátili se. — Co jste chtěl říct si? — Je v tom kapitán Eladius! — Začal se o tu záležitost až podezřele zajímat. Ale božíčku, vždyť je to jeho zaměstnání. Skutečně, musíte ho odvolat. Doktorova slova se rozlehla za hradou. Několik holubů poplašeně vzléto a zmizelo za vysokou zdí. Musím... Doktor Kruksmín rozbledl a zoufale začal hledat slova. Konec konců, vždyť je to jenom služebník města. Nevidím jediný důvod, proč by se mu mělo dovolit, aby se pletl do věcí, které se ho vůbec netýkají. A já měl dojem, že Elánius se považuje spíš za služebníka zákona. Je to taková pitomá osina v... v... Úřad nesnesitelný, otrvál, nadutý zbohatlík. No tohle síla vašich citů mě překvapuje. Ale když to žádáte, neodkladně na něj písknu a poručím mu knoze. noze. Děkuji vám, pane. To je v pořádku. A teď už se mnou nedejte zdržovat. Doktor Kruxminor se odkráčel ve směru Patriciova neurčitého gesta. Lord Vetinary se opět sklonil nad svou prací a když zaslechl vzdálený tlumený výkřik, ani nezvedl hlavu. Místo toho se natáhl a zazvonil na malý stříbrný zvonek. Objevil se jeden z úředníků. Běž a dones žebřík, váš uzle, buď od té dobroty. Jak se zdá, spadl doktor Kroxminor do příkopu. Na zadních dveřích do dílny trpaslíka znovu z roda buše se zvedla západka a dveře se otevřely. Majitel se došel podívat, jestli tam někdo není a otřásl se. Zavřel dveře. Takový ošklivý porem studeného větru, obrátil se k druhému přítomnému. To je ale počasí. Strop dílny byl jen metr šedesát pět nad podlahou. To bylo protrpaslíka víc než dost. — Au! — řekl hlas, který nikdo neslyšel. Bož se podíval na předmět upevněný ve svěráku a uchopil šroubovák. — Au! — Úžasné! Já si myslím, že když pohneme touhle i kulatinou... Posune se tady ten kus se šesti komorami a tak se k té e, střílející díře přisune nová střela. To by bylo celkem jasné. E, tady to zařízení, to je evidentně jenom něco jako křesadlo. E, tadyhle ta pružina nám ošklivě zarezla, no to ale snadno novým měním. E, víte, obrátil se ke svému návštěvníkovi, e, tohle je velice zajímavé zařízení. Všechny ty chemikálie v komorách a tak... Takový jednoduchý nápad. To je něco pro klauny? Nějaká automatická práskačka? Chvíli se hrabal v sudu kovových odřezků a součástek, vytáhl kus ocely a vybral si pilník. Rád bych si pak udělal několik náčrtků. Asi o 30 vteřin později se ozvalo nepříliš hlasité pop a dílnou se rozšířil oblak týmu. Znovu z rod kladiv, buš se zvedl ze země a vrtěl hlavou. No to jsme měli kliku. To mohl být ošklivý malér. Pokusil se rukama rozptýlit kouř a pak se znovu natáhl pro pilník. Rukama mu prošla skrz. Ehm, ehm. Znovu z rod to zkusil znovu. Pilník byl stejně nehmotný jako dým. Co je? Ehm. Vlastník podivného přístroje hleděl v hrůze na něco na zemi. Znovu zrod sledoval jeho pohled. No tohle? Pochopení, které se prozatím potulovalo na hranicích jeho vědomí, se teď rozhodlo vstoupit na scénu. Tak to většinou při úmrtích bývalo. Když se vám to už jednou stalo, patřili jste mezi první, kdo se to dozvěděli. Návštěvník chvatně vytáhl přístroj ze svěráku a vsunul jej do plátěného pytle. Pak se napůl zmateně, napůl nepřátelsky rozhlédl kolem, chytil tělo pana buše pod pažemi a vytáhl ho dveřmi směrem k řece. Ozvalo se vzdálené šplouchnutí nebo vlastně ten zvuk, který se ozve, když hodíte něco do Anku. No mouctá, povzdechl si znovu z rod. A navíc ještě ani neumím plavat. S tím si myslím, nemusíte lámat hladu. Znovu zrod se na něj podíval. Jste mnohem menší, než jsem si vás představoval. To bude tím, že klečím, pane, pane kladím kladím v Ta hnusná věc mě zabila. To, to je, je pravda. pravda. Tak to je poprvé, kdy se mi stalo něco podobného. Každý to jednou zažije poprvé. poprvé, ale ne všichni naposled. Smrt vstal. Ozvalo se zaklepání koleních kloubů. Už nenarážel hlavou do stropu. V téhle chvíli už tam žádný strop nebyl. Dílna se pomalu rozplynula. Byly takové věci jako trpasličí bohové. Trpaslíci sice nepatřili k přirozeně věřícím skupinám, ale zdá se, že ti, kdo se pohybují ve světě, kde může bez nejmenšího varování prasknout výdřeva chodby nebo se provalit přírodní kapsa plná vlhkého písku, potřebují bohy jako jakýsi nadpřirozený ekvivalent ochranné helmy. A kromě toho když se udeříte do palce tříkilovým kladivem, je překrásné vzít jméno některého ze svých bohů nadarmo. Jistě by to vyžadovalo ateistu s velmi zvláštní a silnou myslí, aby dokázal poskakovat s jednou rukou sebřenou v podpaží druhé ruky a vykřikovat přitom věci jako třeba: Oh, do náhodného výkivu v časoprostorovém kontinuu! Nebo: to je ale primitivní a přežitá technologie na kolečkách. Znovuzroden neplítval časem na otázky. Spousta věcí vám po smrti začne připadat mnohem méně důležitých. Já věřím převtělování duší. Já vím. Snažil jsem se žít slušný život. Pomůže to? To není moje věc. No ale. Protože věříte na reinkarnaci, přijde opět znovu zrod. Čekal. No ano, tak nějak jsem si to představoval. Trpaslíci jsou známí mimo jiné díky humoru, v jistém slova smyslu. Lidé na ně ukazují a říkají, ty malí pravíti nemají smysl pro humor. Hm. Nepřipadalo vám na tom, co jsem právě řekl, nic veselého? Jak? Ne. Ne. Myslím, že ne. Byla to taková slovní hříška. Přijde opět znovu zrod. No a co? Nevšiml jste si toho? A čeho prosím? Och. Promiňte, Když si mi bylo řečeno, řekšeno, abych, abych se, se tuhle záležitost, záležitost pokusil alespoň, alespoň trošku zpříjemně měnit. Znovu zrod, prožije znovu zrod. No, já se nad tím zamyslím. Děkuji, Děkuji. vám. Hmm, tak dobré chlepy zabručil seržant Trečník. E, tohle je váš pendrek, úředně nazývaný obušek neboli služební hůl. Odmlčel se a v duchu si pokosil vybavit dny, kdy ještě sloužil v armádě. Ta myšlenka ho obveselila. E, musíte ho důkladně ošetřovat, a nesmíte se od něj prakticky odloučit. Rozohněl se. O, budete s ním jíst, budete s ním spát, budete... Promiňte! Kdo to řekl? Tady dole, strážník potroublo. E, no tak, co máte? E, jakým obuškem budeme jíst, seržanté? Mužnost, již v sobě seržant tračník vyvolal vzpomínkami na vojenskou službu, se najednou vytratila. Strážník potroublo se mu nelíbil. Měl podezření, že strážník potroublo je rypák, který chce dělat potíže. Cože? No, já jenom, jestli ho máme používat jako nůž nebo vedličku, nebo ho máme zlovit na půl a používat ho jako hulky nebo co? Co tož valíte? Dovolíte, seržante? No, tak co je, strážnice Anguo? A jak? Ale přesně s ním budeme spát, pane? No, já, já ti myslel. Desátníku Noblhochu, okamžitě se přestaňte šklebit. Tračník si upravil hrudní plát a rozhodl se udařit z jiné strany. E, takže to, co tady máme, je panák, loutka nebo cvičný fantom. Ukázal na předněc kůže vycpané slámou, který zdáli připomínal lidskou postavu. Figura byla upevněna na kůlu. E, my mu tady přezdíváme Artur, figurína určená k výcviku. – Vystupte, strážnice Anguo. Řekněte mi, strážnice, myslíte, že byste dokázala zabít člověka? – Jak dlouhou dobu na to mám? Nastala přestávka, během ní zvedli desátníka Noblhoch a ze země několikrát ho udeřili dozad a počkali, než se vydýchá. E, no dobrá, tak, tak dál. E, co musíte udělat? – Vy teď musíte vzít svůj obušek takhle... A na povel jedna se byste přiblížíte k Arturovi, a na povel dva ho sližně napálíte přes hlavu. E, takže jedna a dva. Obušek se odrazil od Arturovy helmy. E, dobře, jenom jedna chybička na tom byla. E, ví někdo jaká? Všichni potřásli hlavami. Ze zadu. Musíte je vždycky praštit ze zadu. Nemá cenu riskovat nějaké nepříjemnosti, že? E, tak e, teď je řada na vás, strážníku potroublo. Ale, seržante, proveďte. Všichni potrouble napětě pozorovali. Neměli bychom mu donést židli nadhodila po patnácti rozpačitých vteřinách Angua. Navážka se už klíbl. Jeho moc málo, na navměstská stráž. Strážník potroublo přestal poskakovat nahoru a dolů. Promiňte, saržante, ale drpaslíci to takhle nedělají, víte? Jenže to tak dělají strážní. Dobrá, strážníku na váško nesalutovat, teď to zkuste vy. Navážka uchopil obušek mezi to, čemu z nedostatku technických termínů musíme říkat palec a ukazováček, a udeřil Artura přes halmu. Pak se mírně udiveně podíval na pahýl, který z obušku zbyl. Pak se břel svou, hm, no, snad pěst a začal bušit Artura do hlavy a přestal teprve tehdy, když silný kůl, na kterém byla figura upevněna, zarazil skoro metr do země. Tak, teď ten trpaslík, on může zkouška. Zavládlo několik dalších rozpačitých vteřin. Srdžant Tračník si odkašlal. Hmm. No, takže ano, můžeme říci, že ukázal požadovanou způsobilost. Udělejte si poznámku. desátníku do Blhochu. Strážní kraváška nesalutovat. Strhnout z žildu jeden tolar za zničený obušek. A kromě toho jsem vám zapomněl říct, že byste měli mít možnost po zásahu zadržené vyslechnout. Podíval se na Arturově trosky. E, tak si myslím, že nastal čas seznámit vás s jemným uměním lučišnictví. Lady si byla berankinová, stála nad oním smutným proužkem kůže, který byl jediným zbytkem po malém buclíkovi. O kdo by udělal něco takového malému dráčkovi? No to se právě pokoušíme zjistit, odpovědělí Elánius. My myslíme si, že ho někdo uvázal ke zdi a on tam vybuchl. Karotka se nahnul přes vysoký okraj jednoho kotce domnici. A kuči, kuči, kuči, kuc, udělal na malého draka uvnitř. Přátelský plamínek mu ožehl obočí a řasy. Víš, byl dokonale ochočený, pokračovala Lady Berankinová. Neublížil by ani mouše, chudáček. No jak by mohl někdo přinutit takového draka, aby vybuchl? Mohl by to udělat tak, že by ho kopl? No samozřejmě, ale... Přišel by přitom tom onou, víš? Takže to nebyl tenhle případ. A nějak jinak? Tak, abys přitom neutrpěla úraz? Hmm, to by asi nešlo. To už by bylo jednodušší přinutit to ubohé zvíře, aby se vyhodilo do povětří samo. Ale poslyš se mi, vážně tohle jsou věci, o kterých hrozně nerada mluvím. No potřeboval bych to vědět. No... V tomhle ročním období spolu samečkové zápasí snaží se vypadat co největší, chápeš? Proto je v téhle době držím odděleně. Elánius potřásl hlavou. Byl tam jen jeden drak. Nedaleko něch se karotka naklonila do dalšího kotce, kde dračí sameček tvaru přerostlé hrušky otevřel jedno oko a se zájmem se na něj zadíval. Ale to je roztemlý dráček tohleto, zabrumlal karotka. Jen počkej ty kluku jeden, mám tady někde kousek dřevěného. Drak mezi tím otevřel i druhé oko, pak se najednou docela probral a zvedl se na zadní. Uši přitiskl k hlavě, nozdry se mu rozšířily, rozvinul křídla, zhluboka se nadechl. Z místa, kde mají draci žaludek, se ozvaly zvuky přečerpávaných kyselin až žblůňkajících šťáv, když se ve vnitřním chemickém systému otevřely záklopky a zvedla stavidla. Nohy zadupaly na zemi. Hrudník se začal nadouvat. Elánius narazil do karotky zhruba ve výši pasu a srazil ho k zemi. Zatím drak v kotci napůl zmateně a napůl vítězoslavně zamrkal. Nepřítel tajemně zmizel. Bál se. Spustil se zpět na zem a vypustil mohutný plamen. Elánius pustil hlavu, kterou si svíral rukama a překulil se na bok. A proč jste mi to udělal, kapitáne? Vždyť já mu přece nechtěl. On útočil na draka, zvolal Elánius. Na draka, který by mu v žádném případě útok neoplatil. Zvedl se na kolena a poklepal Karotkovi na hrudní plát. Leštíte si ho opravdu dokonale. Člověk by se v něm mohl vidět. A vidět se v něm může i něco jiného. Aha, ano, tak v tom je to. Každý přece ví, že touhle dobou je třeba draky držet všech zrcadel. Zrcadla, užasl Karotka. No poslyšte, tam přece byly úlomky. No tak, oni ukázali ubohému Boclíkovi zrcadlo. Ten malý chudák se pokoušel udělat větší, než byl sám. Tady máme co dělat s pokřivenou myslí, zabručel Elánius. Oh ne, myslíte to vážně? Samozřejmě, ale ne, to se musíte mýlit, vždyť noby byl celou tu cestu s námi. Nemyslel jsem, no by ho. Myslím, že i kdyby prováděl s tím drakem kdo ví, co nedokázal by ho přivést k výbuchu. Na tomhle světě žijí ještě podivnější lidé než desátník Noblho, desátníku Karotko. Na Karotkově obličej se objevil výraz nelíčené a nesmírné hrůzy. No páni, vydechl zděšeně. Seržant Tračník prohlédl Terče. Pak si sundal helmu a otřel si čelo. Myslím, že by bylo lepší, kdyby strážnice Angua zatím další střelbě nepokračovala, dokud nevymyslíme, jak to udělat, aby se její. aby si sama sobě nepřekážela. Promiňte, seržante. Pak se obrátili k naváškovi, který stál smírně přihlouplým výrazem za hromadou polámaných luků. Kuše nepřipadaly v úvahu. V jeho mohutných tlapách vypadaly jako jehlice do klobouku. Teoreticky by měl být dlouhý luk v jeho rukou smrtelně nebezpečnou zbraní, ale než se tak stane, bude se muset naučit, ve kterém okamžiku má přestat luk napínat a vypustit šíp. Navážka pokrčila rameny. Na měny. Promiňte, šéf, luky, oni netrulí zbraně. Ha, odplivl se tračník. A co se týká vás, strážníků potroublo? Já pořád, nemůžu přejít na koup tomu měření, seržanté. Já měl dojem, že trupaslíci jsou proslulí svými bojovými dovednostmi. — To jo, ale na tohle. Hlavně pastima, zabručil si pro sebe navážka. Protože byl troll, odrazilo se jeho mumlání od vzdálených budov. — Dezrádný trole, vezmu si svou. — No tak, zarazil seržant tračník vznikající konflikt v začátku. E, — Myslím, že přerušíme výcvik. E, budete se tyhle věci muset naučit tak nějak... V průběhu doby, jasné. Povzdechl si. Nebyl krutý a celý život byl buď voják nebo policista, ale teď měl pocit, že na něj někdo ušil ošklivou boudu. Jinak by jistě neřekl to, co v zápětí řekl. Nevím, vážně nevím. Rvete se mezi sebou, nicíte své vlastní zbraně. Sakra, koho to chceme podfouknout? Teď je skoro poledne. Udělejte si pár hodin volna a sejdeme se znovu večer. Jestli si ještě budete myslet, že vám to stojí za to. A zvalo se Dzoink. Potroublovi spustila sama od sebe kuše v rukou. Střela proletěla desátníku Noblhohovi kolem ucha a vletěla do řeky, v jejíž hladině zůstala trčet. Promiňte! Csup. Bylo jediné, na co se seržant Tračník zmohl. To na tom bylo ze všeho nejhorší. Bylo by mnohem lepší, kdyby trpaslíkovi vynadal. Bylo by lepší, kdyby dal najevo, že mu potroublo stojí alespoň za ty nadávky. Ale on se pak jen otočil a vydal se k pseudopolskému dvoru. Slyšeli, že seržant polohlasem utrousil jakousi poznámku. — Co on řeknul? zeptal se Navážka. — Podařený oddíl chlapů, jen co je pravda, řekla Angua a zčervenala. Potroublo si odplyvil na zem, což byla vzhledem k jeho výšce blesková záležitost. Pak sáhl pod svůj plášť a vytáhl odtamtud, podobně jako salonní kouzelník, vytahuje králíka velikosti deset z cylindru velikosti pět, svou dvoubřitou válečnou sekeru. A rozběhl se. V době, kdy dorazil k panensky neposkvrněnému cíli, změnil se v rozmazanou šmouhu. Pak se ozvalo skřípavé prasknutí a terč vybuchl jako nukleární stodola. Jeho dva kolegové se vydali posoudit výsledek akce a kolem nich se tiše snášeli k zemi zbytky vycpávky. No to není špatné, pochválila ho Angua. Ale vzpomeň si, jak nám říkal, že bychom jim pak měli položit nějaké otázky. Hm. Ale už neřekl, že nám na ně musí být schopni odpovědět, odpověděl potroublo zachmuřeně. E, strážník, potroublo, strhneme jeden dolar žold za zničený telč. Ozval se navážka, který už dlužil jedenáct dolarů za zničené luky. Jestli prý nám to ještě bude stát, za to, rozčiloval se potroublo, zatímco se zmizela zmizela si na jeho těle. A druhý stát. A já si myslím, že to tak nemyslel, zastala se seržanta Angua. Hmm. Ho, tebe se to jistě netýká. Jak to, že ne? Protože ty jsi chlap, pochopil i vážkách. Angua byla dost bystrá na to, aby se na okamžik zamyslela a jeho výrok si přebrala. Ženská, řekla. To je to samý. Jenom v širším slova smyslu. Pojďte, dáme si někde hod něčeho k pití. Prchavý okamžik pocitu soudružství a soudržnosti v nesnázích najednou vyprchal. Být e, strolem? Být strpaslíkem? E, no dobrá. Tak co kdybyste ty a ty šli a napili se se mnou? Anguasi sundala helmu, zatřásla hlavou a rozpustila si vlasy. Trolky žádné vlasy nemají, i když ty šťastnější si dokážou vypěstovat slušný lišejníkový porost a trpaslícím je možno skládat komplimenty týkající se spíše hedvábnosti jejich plnovousů než jejich hlav ale bylo možné, že Angua jak u jednoho, tak u druhého udeřila na jakousi společnou strnu vesmírného chlapství. Neměla jsem zatím čase pořádně rozhlédnout, ale viděla jsem nějaké místo ve třpitné ulici. To ovšem znamenalo, že museli přejít řeku a přitom se alespoň dva z nich snažili dát kolem doucím najevo, že tady při nejmenším s jedním z těch zbývajících dvou nejsou což znamenalo, že se se zoufalou lhostejností rozlíželi kolem. Následně pak to znamenalo, že potroublo uviděl toho trpaslíka ve vodě. Jestli se to dole dalo vůbec nazvat vodou. Jestli se to, co tam bylo, dalo pořád ještě nazvat trpaslíkem. Všichni se naklonili přes zábradlí. E, víte... Že to vypadá jako ten trpaslík kladivboš, co v ojněné ulici dělá zbraně? Jo, jako ten, no to jo. Vypadá trochu jako on, ale on to v žádném případě není. Co tím chceš říct? Myslím tím jenom to, že pan kladivboš nemá tak velkou díru na místě, kde mají lidi hrudník. Co pak ten člověk nikdy nespí, pomyslel si Elánius. Co pak ten hnusný chlap nikdy neskloní svou hlavu? Co pak tady nikde není ložnice s černými potahy a černým županem vysícím na věšáku na dveřích? Zaklepal na dveře oválné kanceláře. Ach, to je náš kapitán, vítal ho Patrici, který zvedl hlavu od práce. Jste vzácně rychlí. Skutečně. Dostal jste můj vzkaz? Ne, pane, byl jsem velmi zaměstnán. No samozřejmě. A cože vás to tak zaměstnalo? Někdo zabil pana kladivbuše, pane. Pan znovu zrod Kladivbuš byl velmi známý v komunitě městských trpaslíků. Byl něčím zastřelen snad nějakou dobývací zbraní a pak hozen do řeky. Právě jsme ho vytáhli. Jsem na cestě k jeho ženě, abych ji informoval. Myslím, že žije v přeslazené ulici. A tak jsem si řekl, že když jdu kolem... To je velmi nešťastná věc. No, pro pana Kladivbuše rozhodně, přikývl Elánius. Patrici se opřel a zadíval se na Elánia. Řekněte mi jednu věc. Jak byl zabit? O to bohužel nevím. Něco takového jsem v životě neviděl. Prostě měl v hrudi obrovskou díru. Ale já už zjistím, jak k ní přišel. Zmítil jsem se vám už o tom, kapitáne, že mě dnes ráno přišel navštívit doktor Kruxminor? Ne, pane. Jevil skutečně účast. Jistě, pane. Myslím, že jste ho dost rozrušil. Pane, jak se zdálo došel Patricej k rozhodnutí, naklonil se v židli předu. Kapitáne Elánie, pane, vím, že pozítří odcházíte na odpočinek a cítíte se proto poněkutel nesvůj. Ale protože jste kapitánem noční hlídky, žádám vás, abyste se řídil dvěma velmi zvláštními instrukcemi. Pane, okamžitě ukončíte jakékoliv pátrání spojené s loupeží v budově cechu vrahů. Rozumíte? Je to jen a jen záležitost cechu. Pane, Elánius se snažil zachovat nehybnou tvář. Raději si budu myslet, že slovo, které jste v této větě nevyslovil, je ano, pane. A v téhle také. A co se týká nešťastného pana Kladivbuše? Tělo bylo nalezeno před krátkou chvílí. je to tak? Ano, pane. Pak ani vyšetřování tohoto případu nespadá do vaší pravomoci, kapitáne. Cože, pane? To vyřídí denní hlídka. Ale, pane, nikdy jsme se příliš nezabývali otázkou pravomoci denní a noční hlídky. To je možné, ale za současných okolností dám pokyn kapitánu u Cholubovi aby vyšetřování převzal, pokud se samozřejmě ukáže, že je nějakého vyšetřování třeba. Hm. Jestli bude třeba nějakého vyšetřování, nakonec se ukáže, že ta díra, co měl kladivbuš v prsou, se tam objevila pouhou náhodou. Třeba, že ho zasáhl meteorit, pomyslel si Elanius. Zhluboka se nadechl a opřel se oběma rukama o patriciu v stůl. Majoné za ucholu si nenajde vlastní zadek, ani kdybyste mu půjčil atlas. A nemá ani potuch, jak je potřeba jednat z trpaslíky. Říká jim štěrkož hrouti. To tělo našli moji lidé. Je to v mé pravomoci. Patricej upřel pohled na Elániovi ruce. Elánio se stáhl ze stolní desky, jako kdyby se náhle rozpálila do běla. Noční hlídka... To jste vy, kapitáne. Vaše povinnosti a práva trvají v nočních hodinách. Ale mluvíme přece o trpaslících. Jestliže to nevyřídíme ke jejich spokojenosti, vezmou právo do vlastních rukou. A to pro ně většinou znamená useknout hlavu nejbližšímu trolovi. A to chcete svěřit u Cholubovi? Oznámil jsem vám své. Příkazy, kapitáne, ale můžete odejít. Nemůžete přece, řekl jsem, že můžete jít, kapitáne Elánie. Pane, Elánius zasalutoval. Pak udělal předpisově čelem zad a vyšel z místnosti. Dveře za sebou zavřel pomalu a opatrně, takže téměř nebylo slyšet, jak zapadly. V zápětí Patricej zaslechl temný úder zvenčí. To Elánius udeřil pěstí do stěny. Elánius si to neuvědomoval, ale ve stěně chodby před oválnou kanceláří bylo více než tucet viditelných prohlubenin a jejich hloubka dávala tušit jeho stav ve chvíli, kdy je udělal. Podle zvuku usoudil Lord Vetinary, že ta dnešní bude potřebovat někoho, kdo by opravil omítku. Patrici si povolil krátký úsměv, přestože ta Grimasa nebyla nějak veselá. Město fungovalo. Byl to sám sebe korigující spolek cechů, spojených nezaměnitelnými zákony vzájemně propojených osobních zájmů. A fungovalo. V průměru. Tak či tak. Přeze všechno. Normálně. Poslední věc, o kterou by člověk stál, je nějaký městský strážný, který dupem městem a převrací kolem sebe všechno, na co narazí, jako, jako dobývací katapult, který zešílel. Normálně. Jak se zdálo, byl Elánius ve vhodném duševním stavu. Při troše štěstí budou mít Patriciovi striktní příkazy potřebný efekt. Stejný bar najdete v každém větším městě. Je to bar, kam chodí pít policajti. Když se členové hlídky, kteří byli mimo službu, chtěli napít, málo kdy pili jinde. Veselejší antmorporské hospody pro ně nebyly. Tam se totiž mohlo každou chvíli stát něco, co by je hezky rychle do služby vrátilo. Takže většinou chodili ke Kbelíku ve zpitné ulici. Hospoda byla poměrně malá, s nízkým stropem a přítomnost městské hlídky pravidelně odradila většinu ostatních hostů. Pan Gouda majitel si s tím příliš hlavu nelámal. Nikdo nedokáže pít jako polda, který toho viděl příliš mnoho, než aby dokázal zůstat cízlivý. Karotka odpočítal na barpul drobné. Takže to budou tři pivá, Jedno mléko, jedna tekutá síra s drceným koksem a kyselinou sírovou a s paraplíčkem, zaduměl spokojeně naváška. A jednou letní sníh s pomerančovou šťávou a ocným salátem dožadoval se Háv? A misku piva, dodala Angua. Zdá se, že k vám ten pejsek docela přilnul, řekl Karotka. Zdá se, přikývla Angua. Ale nevím proč. Majitel předně na pult položil objednané nápoje. Chvíli na nádoby mlčky zírali, Pak nápoje vypili. Pan Gouda, který svým poldům rozuměl, znovu mlčky naplnil jak sklenice, tak navážků v izolovaný korbel. Chvíli na nádoby mlčky zírali, Pak nápoje vypili. Víte, co mě fakt žereb? Co mě děsivě žere, je to, že ho jen tak hodili do vody. Že se ani neunavovali tím, aby k němu přivázeli nějaký závaží. Prostě ho tam hodili, jako kdyby jim bylo jedno, jestli se najde nebo ne. Víte, co myslím? Co žere mě? Je že to, že to byl trpaslík. A mě zase žere, že byl zavražděn. Pan Gouda znovu prošel kolem řady svých návštěvníků. Chvíli na nádobě mlčky zírali, pak nápoje vypily. Byla ovšem pravda, že navzdory všemu, co dokazovalo opak, nebyla vražda v Ank Morporku vůbec běžná. Smrti na nich se podílel cech vrahů ano, a tu a tam došlo v sobotu večer k nějaké té domácí šarvátce, to když lidé hledali nějakou lacenější cestu k úniku než byl rozvod. Všechny ty věci se dály, to ano, ale za mi se dal najít nějaký smysl a nějaký důvod, byť ten nejnesmyslnější. Pan Kladivbuš byl mezi drpaslíky pěkně velké zvíře, uvažoval Korotka na A kromě toho, to byl vážený občan. Ten si dával pozor, aby zbytečně nevyvolával nepokoje a nepříjemnosti, jak to s oblibou dělává starý pan Silnoruka. Má a v na ulici, zabručil noby. Měl, připomenul mu tračník. Chvíli na nádobě mlčky zíraly. Pak nápoje vypili. A co bych ráda věděla já? Je to, co v něm udělalo tu díru. V životě jsem něco takového neviděl. A neměl by raději někdo zajít k ním a říct to paní Kladivbušové? Tam se vydal kapitán Elánius, uklidnilý karotka. Řekl, že to po z nás nemůže chtít. No, to je fakt. Já bych to nedokázal ani za hodiny se zvonkohrou. Když se tihle malí hajzlíci namíchnou, dokážou být strašní. Všichni zachmůřeně a vědoucně pokývali hlavami a to včetně malého hajzlíka přírodního a velkého hajzlíka adoptovaného. Chvíli na nádoby mlčky zjedali. Pak nápoje vypely. Neměli bychom zjistit, kdo to udělal, zeptala se Angua. A proč, zeptal se Noby. Jednou nebo dvakrát němě otevřela ústa a nakonec ze sebe vypravila. No, třeba pro případ, že by to udělali znovu. Ale tohle přece nebyla práce vrahů, že? Ujišťoval se potroublo. Ne, potvrdil Karotka. Ti vždycky nechávají lístek. Na to je zákon. Chvíli na nápoje mlčky zírali, Pak nápoje vypili. To je ale město, povzdechla si Angua. Jenže to všechno funguje, zabručal Karotka. To no je na tom ta nejlegračnější věc. Víte, že když jsem poprvé nastoupil hlíce já, šel jsem a prostě a jednoduše jsem zbalil představeného cechu zlodějů za zlodějnu? A to se mi fakt líbí, rozjasnila Angu a tvář. Jenže jsem se tím pádem tak trochu dostal do maléru. Víte, tady jsou zloději organizovaní. Víte, co tím myslím, jejich činnost je úřední. Ne, že by v poslední době pořádali nějak moc akcí. Když jim každoročně zaplatíš malou částku, dají ti potvrzení a máš od nich pokoj. Všem to ušetří čas a spoustu práce. A členy cechu jsou všichni zloději? Zeptala se Angua. Ano jistě, přikývl Karotka. Nemůžeš chodit po ankmorporku a krást bez povolení cechu. Ne, pokud nemáš speciální talent. A proč? Co se stane? Jaký talent? No, například talent přežít, když tě pověsí za nohy z městské brány a přebijou ti uši ke kolenům. No to je strašné, vydechla Angua. No jo, to já vím, jenže háček je v tom, háček je v tom, že to funguje. Celé to funguje. Cechy a organizovaný zločin, no prostě všechno. Všechno to, jak se zdá, funguje. No, co se týče pana buše, tak to nefungovalo. Podívali se na své nápoje. Pomalu. Velmi pomalu, jako mohutná sekvoj, která podniká první krok na cestě, na jedním škonci se stane milionem letáků, chraňte naše lesy, se navážka zřítil z barové stoličky na záda. Izolovaný korbel stále ještě držel v ruce. Kromě toho, že změnil svou polohu o 90 stupňů, nepohnul ani svalem. To dělá ta síra! zabručal potroublou, aniž otočil hlavu. Dá se jim dětské brazí rovnou do hlavy. Kadotka udeřil pěstí na pult. Měli bychom s tím něco udělat. Mohli bychom mu vtáhnout moty na by. E, myslím s tím případem pana Kladivbuše. A to jo, jo, jo, jo. Teď už mluvíš jako starý Elán. Kde bychom se měli starat o každou martvalu, kterou ve městě najdeme? Ale tohle je přece něco jiného. Obyčejně je to no, jak bych to, bývá to sebevražda nebo válka cechů a takové věci. Ale tohle byl trpaslík, pilí společenstva. Celé dny vyráběl meče a sekery a věci vhodné pro zabití spoluobčanů a samostříly a mučicí nástroje. A pak se najednou ocitne v řece s dírou v hrudníku. Kdo by s tím měl něco udělat, když ne my? Ty si do toho svýho mlíka něco přidáváš? Hle, myslím, že trpaslíci si tuhle věc dokážou vyřídit sami. To máš jako s ulicí v kamenolomu. Nebudou přece strkat nos někam, kde by mi ho mohl někdo utrhnout a sežrat. Jenže my jsme městská hlídka. To neznamená jen tu část města, která měří přes metr padesát a je stvořená z masa. Tohle neudělal. Žádný trpaslík, prohlásil blok, který se začal mírně kývat sem a tam. Ani troll. Pokusil se poklepat si ze strany do nosu a minul. A to dokazuje skutečnost, že měl pořád ještě obě ruce a obě nohy. Kapitán Elanius bude chtít, aby se to vyšetřilo, trval na svém karotka. Kapitán Elánius se učí civilování. Dobré, já ale... Začal sedežan tračník a vstal ze své stoličky. Pak vyskočil. Poskakoval nahoru a dolů a ústa se mu otevírala a zavírala. Nakonec se podařilo slovům vydrat se ven. E, moje noha! Co je s tvou nohou? Něco jsem si do ní vrazil. Uskakoval dozadu, jednou rukou si svíral sandál a nakonec se zarazil o navážku. Překvapilo by vás, kdybyste věděli, co všechno si v tomhle městě můžete vrazit do nohy, překývil Karotka. Máte něco v podrážce sandálu, upozornila Angua. Přestaňte kopat kolem sebe, vy blázné, od pasu dýku. Je to koslepenky nebo co? A je v ní napínáček. Někde jste na to musel šlápnout. Pravděpodobně, když jste to prohlížel tam. Koslepenky? lepenky, Zbystřil Karotka. Je na ní něco napsaného. Angua očkrabala z lepenkového obdelníčku bláto. Je to špinavé a dá se z toho přečíst ten kousek, řekla. Nic. Co to znamená, zeptala se. To nevím. Třeba, že se nic nestalo. Možná je to vizitka pana někoho a ty to, kdo je to? A koho to zajímá? Dejme si ještě jednu Radka vzal kartičku do ruky a obracel je sem a tam. Skovejte e, na pináček, řádal potroublo. Kech je jenom pět za piny. Můj bratr čublík je vyrábí. Tohle je důležité. To by se měl dozvědět kapitán. Myslím, že právě něco takového hledal. Co je na tom tak důležitého? Kromě toho samozřejmě, že mě pekelně bolí ta noha? No to nevím, ale kapitán si s tím už poradí. Hm, pak mu to tedy řekni, teď už by měl být u jejího lordstva. Já, a se být gentlemanem? Taky, že mu to řeknu, odpověděl klidně Karotka. Angua vyhlédla zaprášeným prášeným oknem. Už brzo vyjde měsíc. Tohle byl jeden z těch městských problémů. Když si jeden nedával pozor, mohla se ta zatracená věc ukrývat za některou z věží. Tak já se vydám k domovu, oznámila. Já tě doprovodím, nabídl se karotka spěšně. Stejně musím zajít za kapitánem. To si ale dost zajdeš. To mi nevadí, vážně. Podívala se mu do nadšeného obličeje. Nerada bych ti zkomplikovala život. To je v pořádku. Mám rád procházky, Přichůzy se mi dobře přemýšlí. Angua se navzdory momentálnímu zoufalství usmála. Vyšli do hapkého vlahého večera. Karotka zcela podvědomě nasadil klasický policejní krok. Tohle je strašně stará ulice. Říká se, že pod ní teče podzemní řeka. Někde jsem to četl. Co ty si myslíš? A vážně máš tak rád procházky, zeptala se Angua a srovnala s ním krok. No, fakticky, najdeš tady spoustu zajímavých míst, malebných zákoutí ulic a historických památek. Často se procházím po městě, když má volno. Podívala se mu do obličeje. Och, bohové, pomyslela si. A proč si vlastně nastoupil do hlídky? Otec řekl, že země ta služba udělá muže, jak se zdá, funguje to. To ano, je to nejlepší práce, jakou znám. Vážně? No jistě. Víš, co znamená slovo policista? Ne. No, původně to znělo trochu jinak a znamenalo to muž města. Policie je staré slovo pro město. Opravdu? No, četl jsem to v knize. Muž města. Vrhla po něm pohled koutkem oka. Jeho tvář byla v té chvíli ozářena světlem pochodně umístěné na rohu ulice, ale navíc měla jakousi vlastní vnitřní záři. Je hrdý. Vzpomněla si na přísahu. Pro všechno na světě on je vážně hrdý na to, že může být tím zatraceným strážníkem. A proč si k nastoupila ty? Já? Ach já... No, jsem ráda, když mám jisté jídlo a střechu nad hlavou. Kromě toho, stejně jsem neměla moc na vybranou. Mohla jsem se stát buď členkou hlídky, nebo, pch, švadlenou. Průzkum, který v čtvrti ank Morporku podnikl cech obchodníků a kupců, odhalil 987 mladých žen, které uvedly jako své zaměstnání švadlena. A dvě jehly. A tobě se asi nechtělo celý život sedět si hlou a píchat, co? Ostrý pohled, který na něj Angua vrhla jí, neukázal nic než počestnou tvář a výraz upřímného zájmu. No, to je ono, zdala se. Nechtělo. A pak jsem zahlédla ten plagát na Městská stráž vás potřebuje, zažijte nejneuvěřitelnější dobrodružství smuži členy noční hlídky. Pak jsem si řekla, že to zkusím. Konec konců neměla jsem už co ztratit. Čekala, jestli mu unikne i tenhle smysl. Unikl. To vymyslel seržant Tračník. Někdy mu to vážně myslí. Popotáhl. Necítíš nic? Smrdí to jako tak trochu, jako kdyby někdo vyhodil starý kobereček ze záchoda. No tak taky fakt děkuju. A zval se ze velmi nízko nad zemí jakýsi hlas. Mážně? Díky? To je od tebe. Jak se toto? To? Stará předložka ze záchoda. Polo. Já nic necítím, lhala Angua. Lásko, zabručel tajemný hlas. A taky nic neslyším.